Gauan entzuleak, gure gaurko mintzalekuan, ez dugu zuzeneko eman gizuna izanen, beizik eta jonden den ustailan zuzenean festivalian grabatua izan den debate bat, hauzolana laborantxan gaiaren inguruan. Horrat komitatuak izan ziren, hainbat ordezkari, bereziki Eskoalerriko etxe koizleak iduki beraz egiturako ordezkaria, garro etxaldian muntatu aden kooperatifa batetaz mintzatzeko ere beste ordezkari bat, Eskoalerriko laborantza ganbara eta larra betzuko laborantza eskolako ordezkari bat. Debatearen eramailea, ez titxu berguinau. Zauzulan azkana izaz laborantza mundutik, behaz... E... Ora in berri dira eh tresna beji batzu eh non laborariak eh, elkaslanen ai ah, diren bejis eta 8ko haien tresnak beja irantzteko. Beraz, inen dugu biska bat itzuli bat eh zit tresna izan den eh izain daen eh bizikiluk algia la tresna hondia eh, hemen ditugunak. Et, bo, beraz, eh, itzulia egitekotan ideia da ejaitea zen tresna eh zertako sortu sinuten? Beraz sexsenel burua Eta gero nola antolatu zareten, astapenean, eta orain. Beraz lehinik, e, zi, elburu, eta zertarako sortu zen. Bon, Beaz, nik eh, eskoaleriko etxeeko zen elkartea orkestuko dut. Or, uh, normanki laborali bat dinberra zen, ni elkarteko langile bat adainz. Beaz, elkarte hori sortu da larogoita... Larogeita eme, lagoreita bedatzen, eta ilurte berantago, sortu zuten um, idoki marka. Berba elkartea gehiago ezagotu adan bere marka embidez. Baren lenik elkarte bat zen. Eta doela, ogo uh, eta mar urte, sugiten balimada laborantzaren panohama. Uh, Azkenean uh, oso etxalte guti ziren, berean eko ezpena bururaino eramaiten zutenak. Uh, berba ogo uh, uh, bat ziren. Eta horrek ekartzen du, zureko izpena burruaino eramaiten duzularik, uh, zurelana egun guziz bakarrik egiten duzu, eta azkenean uh, dakizunarekin edo pixka bat izolatu azira. Eta hori bazen uh, alebatetik egoerra bezala, uh, bestiak ez gurutzatzen, ez jakin segiten zuten, eta bakoitzak bere arrazoekin egoetan zen. Eta biga errenik zen, larogeita ama bi urtean, Europa zen erropa mailan uh, higienaletik edo sanitario mailan uh, norma berriak uh, jartzekoak ziren. Eta berez, uh, eko ezpenak, uh, transomatzeko, uh, errana izuen uh, sanitario mailan bat obra edo emberstioa hondiak egin. Eta hori laborarian hitzentzat, uh, errana izuen uh, lanak uh, garesti egizidela eta beraz, haien aktivitatea galditzea. Eta dolaugetan marurtea biatzen ziren lehenak uh, beren eko izpena uh, lanzen uh, Berba geien geienik erdi ziren, sasoin hondaren eta beste Menan batzu hortaz bakarrik bizi ziren, horrek erena haien aien eitzan lehen uh, dezagertzea Beaz lehen uh, elkarten sortzen lehena razoena izan da defentsa Berzuten elgerrekin uh, zerbait egin ez dezagertzeko Eta horrek ekarri zituen lehen bikura batzu, gehien-gehien nik uh, administrazioari begira, uh, beren burua defenditzeko, eta erreteko, norma horiek zintzituzela uh, aplikatuola edo laguntzari gabe zintzutela haien dejak arpenazela. Eta horretik arrat, uh, administrazioen ganik uh, lortuzuten laguntza batzu kaitia uh, eta beraz norma horiek ezartzea eta segitzea haien aktivitatea. Baina lehen trukatze horrek ere ekarizituen beste behar batzu algarrek imintzatuz, behar duziren uh, be, batzuek hola lan egiten zutela, beste batzuek ekoizpena batzutan ongi egiten zutela, kaitatesko egiten zutela, batzutan utse egiten, jakin gabe zergatik utse egiten zuten, eta azkenian batzen uh, formazio mailan behar amankomun bat. Bi ere behar uh, duziren uh, Bakoitzak bere aletik eroztentzituela lehen gaiak edo materielak lan egiteko eta askigarrestiak edo ezer eskiatxe maiten beste. Hortik ere askifitea uh, elkartuzirean materiala elgarrekin erozteko eta gaur egun elkartean beti zerbitzuri uh, eskentzen uh, da. Beaz, lehen urtetan izantzen uh, bidefentsia lehen gauzan, bidefentsia informazioa trokatzea eta askifitea formazioa. Gena edu uh, batzutan elgarren artean edo Kampotik edo batzutan uh, etxete kurbil uh, teknikalari bat ere etortzia, eta haien uh, problema kompontzia. Eta gero gogoeta hortan ere askifitea sartu zen idukiren uh, sortzia, egena edu, uh, se nitzan zuten orduan ere berzute dela algarrikin lan egin. Beste eskoalde batzuetan iduriz oranuna etxe ekoizileak bat ziren, uh, konkurrentzia batetan bat sartu ziren diandeak, eta askenian uh, goto genak ziren gelitu, eta beste ainit ezagertu. Hori ikusi zuten beste, beste eskoale bat zuetan hola gertatu zela eta kompromiso hartu zuten behar zutela egin edo hobe zutela algerrekin lan egin. Eta ikusten zuten ere, jadanik uh, gauza batzu zuba behar zideela, beraz eskoalean ekoiztua, uh, etxaletan ekoiztua eta kalitate maila bat. Eta skenian ortik da shortzen idoki, gaur egun ere uh, behar bidetik doa, Idokin, Ikin uh, izatzea errena eu uh, etxeenekoiztua dena, eta hemaina ertain ordo tipiko etxaaletan egina da, eta jadanik halik eta gehienik zuzenean uh, saldua. eta irra eta uh, atean nola uh, zen atxrean gehienena zuten etxetik edo merkatuetan. eta Gaur egun ere uh, anitza aipatzen uh, dira zirrkitu laburak laburak honen dolago ururte uh, idatziz uh, eanazen jadanik eta bigarren gauza ere da kalitatean etik ere zen l'aspeit definizio bat ezarri eta orten ere principio horrokorak ezarri zituzten derrigoresko pratika batzu ekin eta edo beste batzu debekatuak direnak. Eta gero ekoizpen bakoitzaren zaitzen askuntzan edo uh, gauza vegetal ekin kriterio batzu uh, badira gibelian. Eta fida garrita bat emaiteko, gaur egun uh, badira kanpoko kontrolak egitura batek dituenak eta elkarteak du uh, azkenian marka kudeatzen. Eta gaur egun gira elkarte bat, elkartean badira berriuntara berroita amak uh, kide eta horietarrik badira ehun engaiatuak direna idoki desmartxan. Beha zer gana edu elkarteak idu funktio betetzen dituela, laguntzen ditu adibidez uh, laborantzan plantatunai direnak Uh, haien bastizak nolagin behar dituzten uh, sanitario mailan hori uh, ikon hartzen formakuntzak ere baituzte xailo hortan eta beren eko egiteko, uh, ikasteko, badira ikastaliak ere hortan uh, bitan edo irrutan izan esnekietan edo aragia ere transformatzeko. Hori uh, lehen mailan Biga maila azken urtetan ere, uh, erren behar da alkartek duela marka benen laborariak du Elkarte ez da sekulan a laborarian uh, partit, partez mintzatzen edo xaltzen. Bez uh, kompromisoa izan da, formakuntzuak eraikitzia, berreziki berriak erakusteko nola plantatu behar diren eta beste laborarian esperientzia hartuz. Eta irugarren ardatzada, beraz iduki uh, marka horren uh, ezagutazteko urratxake maitea. Bez el-karteak eskaintzen ditu bere partaider, bai uh, idokik uh, <laughs> idokik hainbat uh, uh, trezna identifikazio trezna, etiketak uh, ambalajiak hor uh, webgun berri bat xorto dugu, hainbat uh, gauza beren burua esakuta l-azteko idokiren izenian. Gero ekan idoki bezala ekusten dugu le burua etxekoa, bertakoa, uh, alikta gehian azuzenian, bainan uh, Beste desmartxean erditan sartzen uh, gira, egan edu uh, gure elkartean badira batzu uh, Gainera pratiketan uh, biologikoan direnak eta siurtagiri hori dutena, badute idoki, etxekoa dena eta biologikoan dena Eta badelarrik sormarka uh, bat, egan edu uh, ardigaznean, arnoan eta espetako bitperrean uh, Idokin sartzeko, badute baita espada sormarka izan lehenik Zgure desmartxa, hosak ari bezala ikusten dugu, uh, ez dugu konkurrentzia beha bezala ikusten, baina bakoitzak badu bere izatekoa gazoena. Eta bo, zure ondoan badugu adibide argi bat salmenta uh, direktuari buruz eta lokalki gauzak. Uh, esplikatzen handi guzu, uh, kooperatiba nola ibiltzen den, eta zertako sohtu zinuten? Largoi tamar hamarkadan, elkarte bat sohtu da gajo etxaldaren inguruan, Uh, gajo hemen uh, lezka jaunak zuen uh, Euskal Herriko Laborantxari uh, izan zen uh, laborantxa eskola bat, gero hori gertu zena eta beraz uh, gehieta marra markadan elkarte batek uh, nahizuen pixkat uh, espirituri berpiztu uh, Lekorneko errikoetxeak um, berreskuratuzularik jauregia uh, eta lujak Uh, Pixkatai ziren pentsatzen zer egin eta nola, azparneko ljaldearekin. Haien uh, helburua zen, uh, kantinetan eta eskoletana aurrek uh, inhala biologikoa uh, jatea. Eta hor sortu zen Kooperatiba uh, bat sortzea Orduan, Kooperatiba uh, Audi, Societe, Kooperatiba d'enterrekolectif sortu uh, zen 2006-ian uh, Eta bere bere zita uh, Kolektivitateak uh, parteak erostenan dituela. Uh, beraz uh, Eh, eh, lekorneko heriko etxeak eh, ljak eh, alokatu ditu azparneko ljaldearen bidez, eh, kooperatibaari zazpiektara eh, eh, baretzekari biologiko egiteko. Hasiguinen duela bi urte orain irrugugaen urtea dugu, eh, gure helburua da lehen helburua kantineri eta eskoleri, Uh, baratzekari biologikoak uh, proposatzea, uh, baina ondoan ere uh, egiten ditugu saskiak eta uh, denda bioloziko ere, ere proposatzen ditugu gure barazkiak. Hori zen, pixkat lehen helburua zen produkzioa, bigarren helburua zen formakuntza, orduan uh, formatzen ditugu uh, bio, um, baratze gintza biolozikoan dituzten uh, proiektuak, Horratibidez, ganden urtean formatu duguna leko jenen plantatu da baratze gintza biolozikoan. Eta irugarren helburua da eksperimentazioa, hori astengira emeki emeki, e, baratze gintza eksperimentazio batzu e, egiten. Ni keraloze gireitzen naiz eta Euskal Gertri Kolaborantza Gambarako langilia naiz, eh? E, laburantzaken barreren sortzea esplikatzeko behar da urrun joan duela bimenderat. E, nun e, Frantziako Estatua izan zen e, iraultza bat eta Ipar e, Euskal Herrriaak ez zuen e, departamederik lortu. Ara. Eraiteko laburantzaken barreren sortze e, orengibelean badera iparraldeko e, jendastearen e, e, e, e, gaiken Ipar e, Euskal Herrian bere garapenainako tresnen e, e, beharraren eta arremenikazen hori, alde batetika. Bestetik bada, laborantza modelu buruz, ero ze laborantza motan aiden aliburuz, asken goetan mar urte horritan, eleberen eta posizionia. Eh, Askenean bi laborantza eredu dira elgar kontra eman, fransiako statudanta, bestelekoa nintzitan, bat agroindustriaren inala merke ekoisteko eta eh, FNniazoak deitu sindikatak burzatzen duen laborantza eredu bat, eta bestea da laborantza herriko ita iraunkorra deitzen dugun eta laborantzaena hau da e, inhala laborari gehien bizialal zaitea eremu batean e, kasu emanez ekoisteko maner jendateak e, e, zer nahi duen eta barra. Ara. Beraz bi oso horiek dira uztartzen, Eta bi milata lauean, elebe eserinkatuak, eh? minan azkenagoita mar urteko ibilbol moldearen, ibilbidearen ondorioz. Ordago bat emaiten eta frantses estatuari, erronez. Eh, ez badu zute, eh, hemen Ipar Euskal Herrian eh, laborantza gambara deituko den, edo beste izen batekin daituko den, egitura ofizial bat montatzen, guk eginen dugu gurea. Era estatuaren raportua izan da esetz, nuski. Eta beraz, orduan sortzen da, elkarte gisa Euskal Herriko laborantzan gambara de, deitzen dena. Beraz, zer da eh, konkretoki, ez gira egitu da ofizial bat xamdaregitur eh, izanarekin, eh, gira elkarte bat, beste dozun elkarte bezala. Eta bere helburua da, laborantza errikoi eta irankorren eh, garatzea hemen ipar Euskal da. Beraz, horrein uh, amabos bat uh, langile ari dira, hor uh, lanian, eta eguneroko lana dira, etxaldetan, aholku, uh, maitean, uniburuz, besteri buruz eta eta bar. eta aldetikan zerbait berizitasun bat maiteko, da uh, azkenia norkera bakitzen du uh, elkarte hortan, ogoita lau pertsona dira. Eh? Hemen ipar aldea hortaz bizit direnak, ba, 20.000 bat etxalde. Horeta bat dira laborantzan gambaran erabakitzen dutenak, eta dira laborarien ordezkariak, dira e, garapen e, elkarteko ordezkari batzuk, dira ingurumenaz okupatzen diren elkartetako eta ordezkari batzuk, eta baitare langileen ordezkari batzuk. Beraz hori da, e, numait izan nahi du, ipar euskal jendartearen eta... Arrakazki bat bezala, eh, eta hor parte hartu nahi dute nintzat, lekoa azteko baldin bat bada. Ara, beraz, eh, bo, sortzi urte dara nazkegu, eh, lan eta, banda beste, Ipar Euskal Herriko bon, laborarien erdia baino gehiago, pasatuat gira, noiz bait, laburantzak enbarako eta zerbait zuten errik. Eh, Patxinaiz, larretzuko eskolatik nator, eta gaur e, eskola eta elikadura gaia lantzeko, ba, jantokiko esperientzia bueno, kontatuko izuet. E, elburu bezala duela bost ikasturte jarri genuen e, kudeak eta arduratuarekin aurrera egitea. E, duela duela bost urte, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako eskolak e, jaurlaitzaren menpe daude eskuntza publikoan, Eta dekretu bat egin zuten eh e, otordua orduan, jantokia kantolatzeko eta orduan bi, bi modu e, zeuden aukeran. Eta iaia bakarra da. Kudeak eta zuzena alegia e, enpresek dute kudeatzen e, umeen e, elikagai guztia, jant, jato, otordu guztiak edo beraiek searkakoa egiten dutena hortik e, kanpo, e, beraz laguntzarik gabe, sustengurik gabe eta eta zer gabe. Gure herriko eskolan duela hogeita mal urtetik gurasuek e, kudeatu dute beti jantokia. Ba, gurasuek arteak antolatzen zituen menua, e, bueno, pizkabaten nola egin behar eta e, ziren eta langileak amistrazioarenak ziren. Eta administrazioa nola bait e, sustengatzen zuen e, egunerokoa ba, gainontzeko sare publikoko eskoletan bezala. Eta ideia bat egiteko ba, kutsi gora bera egin Humeen menua maika euro kostatzen bada, eguneko, ba, gurasoek, eta hori, hiru e, er, herrialdetan denek antzera, ba, lau koma irurogei, lau euro, lau eta boste euro artean orainte dute, eta bestea gainontzekoa administrazioak e, du sostengatzen guzti hori kenduzi guten, sukaldariak eta guztia erabaki genulako jarraitzea kudeaten, ez? Horretik, deiten dio, diogu hori, eh, horri deiten diogu kudeak eta arduratu, eskara sarten zuzena edo zeharkakoa, guztes bestea ezta zuzena, baina hala eh, erabaki dute. Eta kudeak eta arduratuaz eh, pentsatzen eta egiten hasi eh, niretik, pasatu dira bost urte eta, eta bueno, gogo eta asko egiteko aukera ere eman digu, besta beste, beste. Ba, kudeak eta horrek ekarri duelako ondo funtionatzea, e, jantokiaren funtionamentua, langilekoa, umeen erantzuna. Eta guztiak, horrein ari gara, ba, ba, nolabait gogoetak egiten e, arrakasta horren e, gainean, ez? Horrein, kudeak eta gure da maila ekonomikoan, eta hori ikusten dugu nolakuk lau euro eta ematen nematen aldiegun egunero ume hilaten kalitatezko helikagai e, batzuk, eta ordan galdetzen dugu beste 6. eurokin zer gertatzen den ra doan diruza guzti hori ba, pentza hiru herrialdetan ehun milahune dira bi eta ham urte bitartekoak ez. ze diruza den ba, gutsu hiru enpresa handiren artean banatzen deaz. Kudeak eta arduratua ere bai e, sozialki eta hor bueno, bideo honetan kontuatu arab ba, ze onura sozial izan dituen e, e, gurasoen erabaki horrek eta horren, e, arabera ba, horreaz ereko hogoeta egiten dugu Arduratsua ere bai lurra inguru eta baserri munduarekiko eta horrek eh, asko asko postu gaitu eta ikusi dugu nola motore bat izatenen izaten, izaten ari den eskolakoe antokia beste proiektu batzuetarako ere bai ba baserriak baserritarrak plantatzeko eh, ere bat izateko honeta hitz egiteko eta kuraso guzti horiek ere gogoeta egiteko etxean jaten dutenaz ere bai eta hor bueno, ba, badago bide bat egiteko eta mantentzeko Eta beste, batu, beste batetik, ba, e, gurasuek kudeatzen dugunez e, jantokia, ba, itzein dezakegu, hizkuntzari buruz, ezkuntzari buruz, balorei buruz, eta horre ere lan asko dago egiteko, eta gaur egun ba, ba, espetxe bateko jantokia eta eskola batekoa ba, aldaketa gutxi hongo da, ez? Umentzat ere da askagune bat, ez, baina askatzen dira modurik eta portitzen ean behar bada, ez? Eta, guari gara konturatzen, badagoela ba, ba, ba e, tarte horretan ere, ba, Ba, beste modu batera lan egiteko modu bat, ez? eta ez bortxaz, ez imposaketaz, edo, edo ez dutela janna, edo hori gurean e, erabat gainditua dagoen e, fenomenoa da ez. Eta kudeaketa eta arduratuarekin batera guretzat beste bi puntu dira garrantzituak izaten ari dira eta hori da ateraten ari garaen e, ikasketa eta prozesu guztio honetan. da tokiko garapena eta gerota garrantzia gehiago emango diogorri. Eta bestea da eta berra da gauri zein da helikadura buru jabetzaren kontzientzia hori eta konturatzea gure proiektuarekin horre ere nolako urratzak ematen ditugun. Eta ze garrantzia daukan eta nola erabakitzeko eskubide hori e, gugan ikasten den asken finean. Ez? E, e, egunean bost aldiz erabagitzen dugu zert jan eta, eta nola ekoiztua izan denes, jaten dugu nori, ez? Ez dela bakarrik erabakia handi bat edo ez nork eman behar digun eskubide baten e, e, e, ematea hori, ez? Eta orduan helikadura buru jabetza, bera ere, ba, eraman behar dugu eskuntza mundura, saiatu behar dugu eramaten, eraman behar dugu errigintzara eta hor eskola eta herrian artean, Ba, bat, batuta ematen du bi mundu direla, ez? Umeak uste ditugu goizean, jasotzen ditugu arratzaldean eta tarteko guztia libre da guretzat, ez? Ardularik gabe eta eta ezin da orrela izan, bestela eskola fracasatuko du eta gu fracasatuko dugu, e, familie fracasatuko dute eta eta beti bilko gara errudun bila, ez? Noenada diskuntzaen ardura eskola, eskolak eskola, esango du, herria-herriak gizarte mugimendurik ez dagoela eta. Hor Gogo eta gai izan behar duerre, baina elikadura ere sartu behar da e, erri gintzaren logika guzti horretan ere, bai. Eta bestetik, ba, eskolatik ere, baserri mundua, laborantza mundua ere nola, nola lan du, ez? E, Euskal Herrian asko hitz egin da eskuntzaz, ba, eskuntza, eskuntza euskaldunaz, kurrikulunaz, eta eta folklorera mogatu dugu laborantza, ez? E, txarri bodak e, telebiztetan ematen dira, baina gero ezin da txarririkile inungo baserritan, ez? Debekatu adagoera bat, Bizkaian ez dago iltegirik, eta horretaz ez dago gogoeta egiten ez eskoletan, ez administrazioan, ez sinion, ez? Horretaz, elikadura buru jabetzak hor badu ba, eskola hezkuntza munduan ere e, lan egiteko beharra, eta zerri ba, munduan, nekazal munduan, laborari munduak ere, ba enbearko ditu bere gogoetak, holako ba, jantoki publikoetaz, eta ez bakarrik irten bide ekonomiko bezala, ba isik, eta baita ere... Ba, ba, bueno, lanpostu gehiago sorteko, umei kalitatezko ka, e, elikagaiak emateko, eta gizartean ere estabai da hori pizteko, jantokiak, e, etxeak eta bueno, hemen behar bada legealdetik eta horreatuago zaudete horretan, baina ez dakik gero bermatzen den e, e, jantoki publikoetan. Eta gero, e, klar, datuak eta datuak eta datuak, eta gu hori bile gara murgilduta gure eguneroko kontuetan, eta... Gauzak, e, hori ez, lau euro tardirekin, e, ba, langileak, e, zitzaileak, sukaldariak, e, e, produktua, zailatu tokiko produktua aliketa gehien, e, zailatzen gara aldugun nean mintzat e, biologikoa, e, ekologikoa izan dadin, eta hori horretarako euro bat dauk, hagu, ez, kalkula, eta ardi daukagu, ez, kalkuloa, eta hori horrek nahiko kezka ematen digu, ez, baina kontu datu gara eraberean, bak guk menuan ordaintzen dugun euro bakoitzetik, laro gaita herrian bertan geratzen delaz, izan langile, zukaldari, ezitzaile, edo produktuak, edo herriko dendak, ez? Her, herriko gia da, herrian erosten dira, aragia herrian erosten da, er, ara tegiari arakinak esan zuen dekretori jarri bat zuten Eskolak espalu jarraituko, e, e, bueno, kudeak eta horrekin, Ba, berak itxin beharko lukela arategia eta gure herrian arategi bakarra dago, orduan kontu gara ere bai, eskolak ze garantzia daukan ekonomikoki ere herriko garapenean amabos lanpostu dira, ez dira e, e, lanpostu osoak batzuk bai, sukaldeariak eta baina gure herrian ez dago amabos langileko herriko enpresarik eta badira enpresa hundiagoa, baina ez dira erriko langileak eta ez doka loturarik herriarekin beraz Eskara konturatzen da, askotan, olako mintzaldietan eta konturatzen gara, egiten ari garenak ze ondorio dituen e, e, tokiko garapenean ere bai, ez? Eta gero beste adibide bat izan da, mazken urteotan, e, ausoki batzuk asko keskatu dira konpostaren gaiarekin, ego ba, ba, aldean, e, astoratu eta gabiltzala orain, e, saborren kudeaketarekin eta, eta gure eskola tona e, konpost egin dira. Umek berailek egin dute, konpost guzti hori. Beraiek arduratu dira, e, jantokiko hondakina eraman, e, kudeatu, garbit, txukundu, eta irutona, uste dugu, kompost asko dela. Ez? Izugarria da. Eta azterketa egin du teknikoatek, eta A kalitatea emandu gainera, ez? Eta hori, hori ez diogu ematen. Ni enteratu naiz, ezitza hiletako batek komentatu dailako tabernan. Ez? Eta ez dut ba, egiten dugun horrek, Kompostori gero baratze batera joango da, berriz etorriko da gero beste modu batera produktuarekin eta hor badaude zirkulu berriak sortzen direnak eta kompostaena bera bakarri zei ikasgai den, ez? Eta ez totu uste berdina izango dela hori arbel batean esplikatzea edo, edo zuzenki egiten eta, eta bizita eta gero e, baratze txiki bat badute eta horrek daukan, e, bueno, da, daukan eragina ez herrian bertan, ez? Eta eraginaren adibideri politena da, e, gurean e, berreunda amarre ikasle daude. Eta amabi urterekin e, abiatzen dira ja, erretik kanpora, e, e, bigarren eskuntza egitera. Ba, azte honetan, beraiek e, e, eskolako humeak oporraka hartu aurretik, beraiek oporraetan zoden, eta jantokira zetozen bazkaltzen. Bada hor lotura batez, eta horrek badu indar bat, eta eskolako jaia egin zenean, e, Guraso guztiak li, liberatzeko, gurasoak gurasoekin baskaldu altzateko bereik izan ziren zerbitzutuztenak. Ez da horrek daukan, ustez, badago hori sustengua da badago hor, ezagik, eskola esta ez e, lengo garai bat eta zarra edo jautzidu ja helduagoa naiz, ez ez. Badago lotura bat, ez? Eta jantokiak egiten du lotura hori maila handi batean. E hezkuntzak bera baino gehiago eta, ustaz, gal, eta beste beste ari dira frogaten zer den beste e, janari txarro hori. 12 e, urterekin behartu bad da daude. Beste ikastetxe horretan, eta kao, greba gaita ditu uste. Gola da, es? Baina, eh, hango irakasleek, uste dute, ba, hauek burguesa direla, es? dute eh, dozer jaten. Eta hor da, irak, gurasuen gana doaz. Es? Bronka, eta hor da, gurasoak alde. Ikasleen alde. Hor da, ja, hango irakaslea dode, uste dute. Zegertatzen da, ben. Gaina, defendatu dute ditu zuen? bai. Bai, ze, hauek ohituta daude eta kao, eta ez da, ez da, osoa berriro, es? Eta, bueno, badira hor, punto batzuk lotu eskero, ez? Ba ematen dutena ere, ba bideo honen nolabait eh bueno, ba nolabait uste dugu norabide honean goazela, ez? Baina naiz eta esplikatu eta azaltu eta asko kostatzen da oraindik beste eskola batuetan, e, bueno, ba lortzea jauzi hori egitea, ez? jauzi azken finan, hasi hastea da. Behin hasita beres datos, ez? Leketiko ikastola hasi da dula gutxi, ja ikasturte bat egin du eta bizugarri posibilidade, bai leketio leketikuek ez dute leketituko portuko arrei jaten. oraindik. Hori ere zuntitu du ez, e, Arrantzaren gaia sunttuta dago eta, orain lorte ondarruako portutik ekartzea. Ez? baina eta lehen lehen normalaan, bertan e, erostea eta ez du ordan, elikadurarenak badu badu ematen du gai horrek e, laborantza mundutik, baina laborantza mundutik arata ere bai e, e, hitz egiteta, azkenan, Kazo honetan bi eta ma urte bitarteko umetaz ari gara, ezo. Kasteko garaian daudela, azteko garaian daudela, eta... eta, bueno... Zaguzte dituzue zeintu dian, e, enpresa hondioietako baldintzak, oa indik ezta hola beste munduko eskandalurik egon, dena kontrolpean daukate, eta hori da beraien e, arma, ez? Kontrolpean daukatela denak, teknikoki dena ondo dagoela, e, temperaturak gauta beste, baina goizeko bostetan prestatzen da, amabietan bazkalduko dutena, berotua, besterik ez dute egin behar ikastetxeetan, eta, bueno, izua, eta, bueno, keska oso edatua dago, baina interes ekonomikoak hemen bai ikusten da, ze, ze izugarrikeria egiten ari diren, eta ze kontaktuak eta hor, ze lobby lana dagoen, eta esan behar da ere bai, hiru enpresa horiek nagusiki direla, ba, ba, bueno, nolabait, poterea banatuta dagoen hilduetan, e, e, ez, bat da, e, oso espainola, Bestea da, bueno, PNU bingurua, baina bestea Mondragon kooperatibakoa da. Eta ordan, ikasto lehentzateta hori ikutu ezina da gai hori. Ez zera, usolagun. Eta, eta, eta, eta usolagun eki hindu, hengen e, e, e, nuen eskaera batia dena ekologikoa zeukaten, baina ekologikoa lortuko balute, behi, beste guztia bost kudeak eta e, noiz prestatzen den. Eta ordan, beldurra ere hori da ez, nolabait, e, berdetuko ote duten kudeaketa hori, eta porru berdina sartu, eh? eta eta claro, eta, eta, eta, eta gurasuak eh pinean, berdin, ez? E, ardura bat gutxiago, eh? Ta gero beste gauza bat esaten dugu eta ta jendeak galdetzen diguneania erronka horrek, ba ze zenbateko ardura eta beti izaten dugu ba, ba, guri e, jantokia horrela kudeatzea eh baino gutxiago kostate zaigula, asko Askos ere arduratzuagoa dela eta, eta buruko mina handiagoa larun batero Ba, umeak eraman behar izatea futbolera edo, eta beti futbolera gainera, ez? E, eta goizean goiz altatu beharra eta, eta, eta, eta konparazio horrek jendeari pixkat, zato, ba, bueno, kirola baino errezagoa bada, joe, kirola ez du inork dudan jarten, ez? Ze kirola osasuna da. Horri, pundu eh, hainit, zunki dituzu, bera, pentsatzen dut, zunki behar ditugunak gai horren inguruan, eh, aipatu dituzu, bat dirula laguntzak hezkuntza mailan, baina berdin da, Laborantxa dena da diru laguntza menpe, eta... Boa, administrazioak hautatzen balin badu e, modu bat, laborariek segituko dute modu hori e, zen diru laguntza hori da, eta gero txesnak soktzen dira, ogen augean, Bera, ala ere ere diru laguntzak egizibitzen dira. E, autonomitate edo nola egiten dira, nola kontrolatzen da, seg nola segurtatzen da, kudeak eta hemen egonen dela, eta ez dela administrazioak emaiten duten dirutzaren araberako e, kudeak eta batek ginen, Zer, e, bo, denak zarete struktura batzutan olako influenziak ukaiten aldituztenak, izan dadin e, biologikoan aritzean, badira norma batzu, inpozatuak gainetik, e, ze, zein eta eraino kudeatzen den e, bektakoan, bektakoaren zat, eta, eta gero diru laguntzak badirelarik, zein ene eta eraino inflikatzioak baditu kudeaketan. Eta ze limite maiten den dirulaguntzai? Galdera komplikatuatu duzu hori. Eta maila desiberrenetan ikustekoak, eh? dirulaguntzak aipatzen behituzu laborari etxetan ukitzen dirinak, ez dakit hori zen, galdera, eh? parte bat bintzat, da hori ez da gure esku direktuki, hori orain egida negoziatzen Europako eh? instituzionetan, eh? pakaren reforma bete-beten gaude, eta komplikatu da zerren badira oita zazpiestatu, bakuitzak bere interesak ditu, bakuitzak bere barnean baditu bere e, indar joko desberrinak edo ez, batzutan, dependintzen du, eta oso, oso komplikatu da beraz azkenean guk beti herraiten dugu be, e, euruparatik ortzen ditugu eurodiputatuak, eh, badugu podere zerbait autaketa behar ditugu horiek landu eta Indar, indar, indar, nola, indarrak bizkat horren bidez neurarazi eta kanbiarazi. Eta oso zaila da, eta aldi honetan gauza batzuk aldatuko dira pakean, baina berriz ere, ez dugu horretan, irabazi dugu, oinarrizko zerbait. Hora, ja? eta hori buruz, niz mintatzen da, baina beste galderaren beste puntu bat behar da. Elkarte bezala, diru laguntzan menpe eh, gira, ez gira nola, nola duguku deatzen hori. Bai, bai, ze, zoin direa limiteak eta abar. Eh, zure diru iturri guzia, subvenzionetan eh, balin baduzu. Subvenzionetan maitean badu izunak, mementu bat ez daitean du, tak, geldi, eta finida. Eh? Ez da hori... Eh, Oso egokia uh, mistan dena. Baina, badira elkarte batzuk, hortan direnak eta gustura direnak, beti askenean, podereak erraiten duenaikin, ados direnak, gertatzen da. E, beste puntara joa egiten bagira da, nik ez dutu subvenzioen publikorik nahi. Eta, ba, lima duzu, ahalmen ekonomikoa horren lortzeko horzia super-shampion. Eta nahi duzu nahi, eta bosta sola e, zeiten duten. Eh? izango da, leko bat nun baita, benen uh, hemen iparraldeko laborantza inguruko elkartetan ez dut ezagutzen, nuen ezutan baten bat uh, utxegin. Eta gero dira arteko pozizioniak. Eh? Eta eh, konkretuki, eh, laborantza gambaren gambara elkartean, ba, oartzen gira, azkenean, eh, ditu laguntza publikoak, eh, bazta ba, giteguneko gogoiekoa ditugula, apropes ez hortar hortarateltzen ere, guti dira, gero eta zailaguak eskuratzeko, eta nunbait lortzen dugura be, beste guzia beste manera batez. Eta manera azkar bat, eta hortan hauzi e, bat e, bizizan izan dugu, e, laborantza gambara sortzen delarik estatuak e, nahi du, e, e, bueno, elkarte hori hil, e, eta hauzi bat emaiten dugu, penalean, eta sekurako eskertu behar dugu, estatuak, e, zen hauzi hori guri emanez, azkenean, Gure helburuak gure borroka ba jendartatuta da ba, frantziako finantziak guzian. eta jendean hitzek ezagutzen gaitu horren ondorioz. hori ba, da dut ziren gure diru chart statistique ba parte handi bat heren bat baino gehiago dira jendek emaiten duten dirua. Eta horrek emaiten du sekulako indarra finantzialkoa abaitare indar politiko bat administrazioen aainzinan institutuzioa ainzinan erraez, ez ez bean guk gure buzetanen hainbestekoa ez dazuen heMP. Beraz zuek dahi duzute guk horrik dezagun, ba, guk ez dugu na ez duginean. Beraz indar hori ematen du. Eta oso konplikatua da, oso konplikatua da Presione asko baldin bada dependentzia sobrebra duzularik amore maiiteko erreztasuna baldin zu gehiago, aldiz haureka e, hori biskabat bat ale baldin bauzua hainitzez eta aizago iten da ez da erratz mainan hori da azkenean azken independentzia baten eta gero harri buruz iraupenerari buruz hori izi harri da eta gero laguntzen gai horretan e, badago ere lagundua izateko eskubidea esan ez? dut Eta hori ezta ez gauzabat potereak kudeatu behar duena, ez da? Hau e, da, alegia, eskuntza eskubide bada, ez? Torregatik daukagu eskuntza publikoa, ez? Eta hori ez du inork, hola eskuntza publikoa izan behar duelik, ez du gu ezbaian jartzen, ez? Eta hor duan, elikadura ere, adibidez, eskubide bada, Eta elikadura duin bat bermatzea, eskubide izatea bermatuko bagenu, edo lortuko bagenu, bagian hori ba, gauzatu dadin zer beharko genuke, ez da behatu beharko izateke, ez? Behar badaur orain laguntzen kontua, ez? Eta behar badaur laburantza munduan gehiago lehiago dago, ba, ba, zenba daukazu horren beste laguntzen dizugu, ez? Da hortan, nahiko injustua da, eta, eta badirudi, erreforma berriak gainera, e, ba, eremuka ingo baitu zelaguntza, hori e, injustuagoa izango delako, ez? Eta gehiago, ba, gubizalako herri batean, dauzkagun eremuekin eta daukagun, edo, Mintzat, indartu nahi dugun laborantza motarekin. Baina, gure kasura ekarrita adibidez? guk ez ditu aldarrik atzen saspi euro oiek. Ez? Beste, gainontzeko ume guztiek badituztenak. Baina, gu padakigu, e, gure menua osatzeko lau euro terdi beharrean, 6 euro edo saspi bagenitu, ba, orainik eta kalitatea hobearekin emango geniek jaten e, gure umehi, baina baita langilei ere. Eta hori, ikuspegi e, hori gutxitan jorratzen da, da. Eh, e, umen kalitatea badago ere, langileen lan baldintzen kalitatean, ez? Eta orain, eztabaida handia dago murrizketen inguruan, ez? Eh, murrisketen politika neoliberal honek, ez? Murristu murristu publikotik murriztuta sakerriko duen geletan uteste, baina jatetxe eta e, jantukitan ere ala da. Eh, e, ez italia posik badago, hori e, igerri da, ez? Eta guri, guk lehenengu urteetan nezgenioen horri garrantzian ematen guk gongen erresistentzia fase batean eta atera behar genuen proiektua kontzientziaz. Baina ikusi genituenean, ba igual, lan baldintzetaz izken nula itekin, gurasoen atera zen, eh? e, Lan honek duña izan behar du. du Ezin datu gintazuna platerian bakarri genurtu, eh, ez? Eta, kontu gara, jo, euro batekin zenba gauzan lortuko genituzken, ez? Eta baserritarren lana ere, laborarin ere, duina goegitea, ez orain... Oraingo negosiatzen ari gara prezioak eta badugu sorte bat, ba baseretarrek badutela elkarte bat herri mailan, baseretarra eta kontsumitailak eta eta estrategikotasuna dago bietan, ez? E, eskolarentzat eskolarentzakat da baseretarrekin egotea, egitea, bai baseretarrentzat ere, ostraz, e, otordu asko dira urtean eta eta, eta ordan ari gara malgu jokatzen, baina gu guk gu daukagu prezioaren espata ezin dugu euro bat eta erdi baino gehiago gastatu egunean menu bakoitzean baina ekiko ba menurako euro bat gehiago pff, ba arrantzak eldiateke izango orain direnak orain herrikoak dira baina dakigu seintzu diren granjaundi batekoak dira eta herrian badau de ekoizle ekologikoak ere bai eta ziur gaude arrantzo hobeak izango direla ez eta edo hogia izango genioekinari ba ez dakit zer egitea beresiago edo Gau, edo aragia berba guk hilko genituzke guk hautatutako txal batzuk, ez? Eztakit. Baina eta hala eta guztia iruzti saiku beste askandola badela, ez? Egunero 7 euro, edo gehiago geratzen direnagor bidean, ez? Direlako interes ekonomiko hemenpe, baina ez da, gure ustez ez da dena ala eserrez, ez? Ez bermatu hartuguna da kalitatea, elikaduran, bizi baldintzetan eta eta eskuntzan oroar, ez? Eta hor Estiugu gaiari osenki heldu oso eskola txikia delako gurea eta eta baina dagoeneko e, milioi bat libera e, milioi bat euro baino gehiago da utzi digutena emateari guri. ¿Ez? euro bider 5 e, egun bider 200 ume bider 10 hilabete bider 5 urte dirutza bada. Ez, eta, eta gu eskabiltza hori aldarrikatzen, baina kontu gara ere, isek egiten ari zaizkigula. gula. Sekure humeek, autobuserako besterako ere, ba dituzte eskubidatu eta hoiek bermatua zaizkiet. E, e, laguntza beharrean dauden familiak eta jantokirak, horiek ematen diete laguntza hori, eta eskolak kudeaten du eta eskolak bideratu du jantokira, baina uste dugu, ustraz, bestek urratzak eman beharko liatek, eta horregatik gaude orain pizkat, Beste eskolekin eta lanean eta beste guraso elkarteekin eta ba, bat beharrean bost, 10, 15 ama bagina ba, asko aldatuko lukelako ez. Da, erronka bezala badugu ba pizkat dekretua aldatzea, dekretu hori Murriztaile hori eta hortik aurrera ba ikusiko dugun, ze kudeak eta egin laguntzena eta diruarenaz. Baina gure gure erronka urtegotan izanda aurrera ateratzea, ez. Ba baina, baina aurrera ateratzen dusunean atzerak gogoeta egiten du, jode. Bukatera dugu baina hauek ben zenbat estigoten emanen, Eta bueno, Gure umeek baute eskubide hori, ukatu dintz, haie, beraien gurasoek erabak ditutelako ondo jatea. Nik ikusten tan uh, gualdetik uh, gauza bat da idoki da desmartxa kolektibo bat, beren uh, ezagutza ofizialik ez duena. Uh, Konparatzen balin bada laborantxa biologikoa li, uh, badu eredu bat, eta uh, nolazpait horrek ekartzen ditu uh, lan hartzaten laguntzako gaiteko posibitateak. Guk horiak uh, asteko ez ditugu, ez gire ezpeita ezagutza ofizialik, horroa uh, uh, fermi edo etxeko uh, hitzoren gainetik. Berba gauza batzu emik emiki, emiki aitzianteko dira, beren malena... bon, berba urte bat buruan. Bez horrek uh, gula izatean beti traba ekarri du ezagutza ezagutza Eta diru aletik egada gure elkartea geien-geienik diru publikoaren menpeko tasuna bizi dola Eta dola asei urtea dibidez laguntza iturri bat akendu zuten Beraz bersen beste batzu atseman Beaz egada badela elkarte mailan lan bat egiteko uh, iturri dezberdinak diversifikatzeko Ez alako arrisko hartzeko Eta egada menpe girela kasiko xoki Gauza da, gehiago beste, bai, beste bidebatetik legitimitatea biltziat, hor da, gehiago urteak uh, uh, ekarri dutena gehiago frogatzea gure diakitatea edo xailortan, aski berezetoak izan ez, hor tanda, gehiago indagarra egiten batzutan uh, Poder publikoekin. ekin. Kooperatibak, uh, beste laureria egizala plantatzen diren larik, diru laguntzak ukaen ditugu uh, gure materiala erozteko bon, laborari guziek ukaiten dituztenak uh, lehen urteetan ez baldi diru laguntza horiek uh, ez da ezta ez da posible Hala, baditugu laborari batek baditustugu bost urte uh, urekatxe maiteko guk uh, eskoz gutiogu baditugu esaituko <laughs> gira iru uktez egiten Uh, baina elburua da gero bain iru laugarren urtean horrekatxe uh, maitea uh, gero gure helburua da ere autonomoak izaitea hori seur, baina lehen urteetan ez da, ez da posible gero gure helburua da kantineri eta eskoleri, do, zahetxeri uh, lbaratzekariak maitea horrek uh, ez du kooperatiba biziarazten orduan asikira saskiak egiten ere Oden, uh, saski sistemak uh, laguntzen du oreka uh, um, horren atsemaiten uh, fiteago, agian. Eta egeiten eh, zinuen laborantza ganbara soktuzela instituziorik ez delako hemen, bo uai uh, hainitz uh, uh, gauza entzuten da instituzioa buruz eta eganda berdin gauzatik uh, pitu ebat ginen zela. Gauzatik pitu hori laborantza ganbara balitz, zehaldatuko zuen uh, baloreetan. Gauzatipikio horriburuz entzunitugu surumurruak duela astezun zunbait, minan astea zunbait izgneroztik, duzien zuten beraz a... eztakegu a... e... eh, e... bat ere, zer izanen den, edo ezten izanen. Ez ez erren haidut ez, ez gira hortan, neundik ere. Shortzen balin bada, ofiziala den xam nahekutio hor bat eskua gerian, biziki importanta izanen da, zer egisaz, zerien erabaki gune mena, ofizialak, publikoak direnak eta abar, hemen izanen dira. Ja, beraz, erabaki guneetan, oaipauen diren gauza horiek, izaiten izanen dira, agian, eta hor e, ara. Gero e, galdera sakon bat bada, eta hemen e, lur jabe guziek, laborari guziek, badute eien e, luraren gainean zerga bat, eta zerga hori orai eskuelatzen du departamentoko san larekuturak. E, dirutza hori da, eparri e euskagarri diari dago kionez bi ba, mi, milion euro alako zerbait da, hafen, handia da. E, eta erronka, ez da gertatako den, sekuran gertatzen bada, samgabat, sortzen dela eparri euskagarrian, e, galdera izanen da, eta bai, guretako, bera, enbai beste elkarteetako ere bai, eh? e, sozorekin zer eginen du samgahorrek. Gara, eh? beraz hori e, galdera bat pa osatu da. Gero, e, gure historia da... E, nara, laborantza eredu baten historia ere bai, zer beti buruz joetan gira, ere bek duena. Eman ezagun, na, erfenetua nabusitzen dela berriz ere ibarri euskal gerrian, aki lan ezta gertatuko, e, akspaldi ez dela gerta egiteke. E, gu nun bai demokrata ere bai, errespetatzen dugu gehiengoaren nahi azer den. E hori ere, hor dago, sekuruan eh? sortzen bada ofiziala oficial, izan den egitura bat. Uh, guk laborantza, eskadergo laborantza gambara gisa, ze posio zen eukaren dugun. Hori denak debatean dira eta debateak uh, iraunen dula uste dota. Ez gehiago konparatzeko komparatzeko dena ere ikastolekin, normalizazio prozesuan aspektu batzu galdu dira bidean, Montesojibez bezala sortu ziren astapenean eskola libre gisa eta orain bilakatu dira euskara euskara zerakasten den e, eskola frantses e, eskuntza duen eskolak Eibaraldean e, zenta ikasten egoaldean ere bezakiz baina guk historiane adibidez ikasten dugu frantses historia Eta ez ezdu bate bate unkitzen euskal historia edo euskal literatura edo ez daki ez dut idei mikoik euskal literaturari buruzentzat ez naiz bisik interesatzia literaturan, baina eskolan ez dut bate eukan kultura hori ikastoraren duten kultura hori erez eta beraz galdera zen gehiago e, gertatzen bada hasta helburua hori zen beraz gehtatzen ban da Nola egin e, saiesteko aldaketa bat, e, orain hautatu diren baloreen mantentzeko edo. Bira, eman atzuta bat, kooperatiferi buruz mintzatzen. Kooperatifa guziak sortu ziren, duela espadi batzuk, sekulako nahikeria batekin, leku kolaboraren artean, dara eta eta eta bilakatu da, zoazik usteat, aiziditzeat, doena edo hemendik askur bilere, bak izan duen, makean, zoazik usteat, zer bilakatu diren. Eta enetako hor bada galdera berdin berdin da. E, noiz dira askenean hastapen batean diren balori e, horiek eta funtzionatzeko manera horiek noiz dira galtzen, desbideratzen eta birakatzen diren monstruo horiek, monstruo ekonomiko edo politikoren edo horiek. Ara, eta horiek ga aipatzen ditugorik e, badira kooperativa fresko freskoak, eh? e, Ipar Euskadian sortu beradirinak eta bar Nik ez dut erantzun, uh, hola, erantzun egiaz, egian dirik, edo e handi batekin egia. Uste dut badela gartentasunaren eta printzipioa izi garrantzitsua dena. Eh? Eh, Erra baina maiz desbideratzen dira kooperatiba horiek, zerren momentu batez zailtasunak badira. Zailtasunak dira, beraz zaira da zailtasunak delarik. Eh? Beraz nola egin uh, aurre zailtasun bati. Bi iru persoinen artean, lehendakari, zuzandari eta aztak izan doinen artean emaiten da, bazter batean, kudeatzen da, eh? beste deus gabe eta hor hasten da, desbidereatzen da. Eta hemen urbileko koopiatifa horien historian hori beti bada. Eta siura ez hori bakarrik, baina hori fakturitarek uh, garantzitsua da baitare. Eh? Beraz, finitzeko. Ez daki zer pasatuko liztaitiken eta balitz uh, ofizialki laburantzakamara bat hemen eta historio. Me uste dut uh, egitura horretan diren jendeen, baloreen uh, eta ibil moldearen eta uh, historiak eta horrek uh, garantia bat eman dezake edo ez. Eta jendiak ez dira ere jendiak berdia harra berritu, baina prinzipio horretan badira gardentasun hori, gauza akiztira bakarik era bakitzen, baizik eta talde lan batean, eta onartzen dira debateak, eta, eta luzea da batzutan debatea dilerik, zerbait dira bakitzeko benen, hartzen da demora hori, hor bat dira uste dut, gako, gako batzuk. Eta gero, nincustot, ereduari buruzko estabeidak ez duela agortu behar. Eta ereduada gauza bat, ez dela hiten autu bat hasieran e, etengabe hon behar duela kostionatze bat, Eta baita ere parte arte bat, ez? Eta ereduari buruzari garenean da ba zer nahi dugun lortu, ez? Eta lortzeko horretan dena ez dagoela justifikatuta, ez? helburu bat lortzeko, ba adibidez, ba kooperatibetan egondena da askundiaren eredua, ez? Eta hori zainduiz kuestionatu eta gure kooperatibak zenbat handiago izan hobeto helburuetarako, eta hori izan da, bueno, ba, denborarekin konturatu garena, ez? Eta eta dibe ahondia-hondia dauzkagu, ba, egualdean ere bai, ba, Mondragonen inguruan eta Eroski, eta, bueno, ba, konsumo kooperatiba bezala edo fabrika txiki bezala, enpleguaz orduko da eta da. Eta gero, askotan, atxekimendu horrek ere karri du, ba, konpromiso bat eta, eta mantentzea egoera zaileetan e, lotura hori engatik. Baina parte hartzea gutxitu da, e, part, e, erabakitze eguneak aldatu joan dira, eta ordan da, e, Ezin dugu bakarrik kuestionatu dena krisi garaibatean, ez? Kuestionamendu hori baldin bada, etengabekoa, ez? Eta parte hartze bat bat dago, eta alik eta horizontalena badian egiturak, eta eta etengabe e, ari bagara gogoetatzen bideaz, ez? Ez bakarrik, elburu erbaizik eta bideaz. Zaini guztot, e, garaionek hori daukala ona, ez? E, nolaiteko krisi sistemiko honen barruan, ba, ez bakarrik, kapitalismoa bai, ez, neoliberala, eredu, ez, ez... Baita ere, proze, prozedurietaz, ez? Eta nik uste asko daukagula, pizkat, keska daukagunok, asko daukagula horretaz goguetatzeko, eta begiratu beharko dela, hartu, hogei enpresa, hogei kooperatiba, hogei elkarte, eta berain kurbetan zeintuk izan dira puntuak, ez? Eta behar badak ontu gara, ondoen joan garen momentuetan, egin ditugula gauza txarren, ez? Artu ditugula erabaki batzuk ere, eta etorri dela gero nagikeri bat, E, utzikeria, konfianza, zora nik ba, hilabetero kobratzen dut, eta, eta behar da azterketa horiek inbeharko dira, ez? behar bada makroekonomia azterketa dira, baina ikuspegi baina kritiko batetik etorriko da, baina baita ere elkarte ikastolen mugimenduan edo beste mugimendu batzuetan, berez, helburuak onak dira ziren eta izan behar dute ez. Baina, gero, prozeduretan, ez, nik, eh, nik, ja bauditute umeak eskolan, edo, nik ja ikasi dute euskaraz, eta ikastoletakoak, ja, edo euskaltegetakoak, edo laborantzakoak, ba, nik ja baudut nirea, ez, eta hori, egoismo hori ere nola landu du, ez, nola e, mantendu piztuta garro hori, ez, eta nik uste, hori izan behar dela momentu honetan, norait, fase historiko honetan, e, daukagun erronka, ez, e, ikuspeik kritikoz, aztertzea oain arteko bidea, ez, eta nik uste, Ba, ba, baitu gula tresnak, e, persona jantziak, keska eta olakoak guk euk ere ezigitu behar dizko gula, gure gure burueiz. Eta olako reflexio gunetatik edo haundiagoetatik edo irekioetatik olako ez da pultzatu. Ose, beste lausola nahi izango da, lema utza. Buztu dut oztanagalituko girela, Milesker jamdi bat eginik, bizzik interes gaxean zen, bera Milesker jamdi bat eginik eta besta aldi bat akte. Milesker jamdi bat erranendugu ormintzatu diren gomiteri, baita ere antolatzaileri eskoaleria zuzenean festivalari. Besta aldi bat akte entzuleak.